Berisaira zurekin pantso erigarai eta debekatua izanik ere, elgah eta ratzea iraganda ladun batean zen, manifestatzeko eskubidearen alde, eta kopogoitabat bilkura asten baita parisen, berok klimatikoaren gaiak ere, denen behematzia eskatzen baitu. Diez bat, Ikastola berria estrenatu da, Paradas baliatu da ere xe aska bere liceo teknikoaren aipatzeko, bimilata almasazpian idikiko dena. Lera Kirolak eta Plataforma Scientifiko baten sorzea, Itxasuari Itzuria, hori da Sokoako gotorlekuan daramaten proiektua Bordale eta Euskadiko Universitateak ere maile. Eta pilota urrutiko etxearen valentgia lagutik diko xapelketan, irabazidu atzo, bestalde, bilbao eta lagalde nagusi mila frankako lehiaketan. Aroa lehenik zurek ilma jenez. Aroa iduzkitsua lan horik gabeko zeru bat gaur egun guzian, eta amaseik raduko temperatura gorenaka. <gülüyor> Prefetak debekatu ditu manifestaldiak departamentuan haste buruuntan, alere berriuntan berriuntan berriuntan amar bat presuna bildu dira manifestatzeko eta burukatzeko eskubidearen alde bayonan ladun batean. Kopo goitabat astera hastera duanean denen mobiliz apena beharrezkoa dela goraipatu dute manifestaldian Man militanten pankartetan, lemahuek migranteak da esen lehen biktimak dira, edo askatasunen murrizketa da esen jokatzea da. Alenagria abokata da, beri iduriko Frantzia gerla guztua duen nazionalismo bat era ikitzen alida. Algeriako deskolonizazio egoeran izan dira lege horiek, eta hoai lege berdintxu bat uh, boskatu dute behaz gure eskubideak uh, txipitzeko, espirituetan saranaziz gerla angidela uh, norbeitekin, baina an, uh, ez da arrasuri. Berbe, Frantziako estatuak erakusten duz Zeradministrazio muta izaiten alden. Eh, Administrazioa autoritario bat. Eta askifite hor lehratu da horta dat. Eta horren bon, beharadea ezakit. Parixen izan dira atentatuak berrikitan, behaz olibadak igu. Eh, Duelasombe turte ere izan ziren. Benhan hor uste dut... Eh, Tapatu nahi dutela edo estalin nahi dutela. Atentatu horiek izan direla. Frantzia joan dela kuan, gerla iterat. Neoren baime darekin, eh? Siria alderat eta hor rondori wak ordira eta naiz eta militantek prefetaren debekuari buru eginduten poliziarik ezta agertu manifestaldi denboran eta jendiak milaka elgeretaratu dira larun batian ere bilbon euskal preso politikoen amnistia aldarrikatzeko euskal erriko zazpi provintietarik bai ere euskal erritik kanpoko beste eskualetarik etorrika edo etorri milaka jende bake prozesua entzinatu nahi bada amnistiare konduan hartu beharko dela ez egun eta Baina bai EPSA-z batian hori reiten zuten antolatzeilek manifestaldi ondarean doko berri sailean entzunen ditugu Entrepresa txipietako langileen alde, kampaina bat abiatzen du, ZRDT sindikatak Entrepresa txipi batian langile izaitia gatik ere, estirela, eskubideak, karriera eta langileen ordezkalitza Kipiak izan behar. Ikerketa eta Galdezketa lan bat, ere mandu sindikatak langile horiekin, horien egun hobetzeko izan behar diren lehentasunen finkatzeko. Ekitaliak antolatzen dituzte egun, Doni Bane Loizuneko Jaldaieko Karrofursaltigitik abiatu zortzeketer ditan eta Bayonako Forrometik behatziak lorden gutxitan. Baxosariko biez bat ikastularen estrenan, larun batean, Paskalindo, xaskakolen dakaria, paradas, baliatu da, hori terazteko liceo teknikoaren proiektua, Paskalindo. Kontratua, fe, estatuarekin ere badugu itzarmen bat, ez da oin osinatua, baina doi-doietan gira, zekusiko, irun mila bosteun ikasle dira gaur egun, gure aurrik uspen ahora, bera, kusia dugu, tortzen diren ma bost urtetan, kaxik berrogoi urtez egin dena, eginen dugula. Oita marurtez, ilumila ikasle sartu ditugu, eta amabost urtetan sartuko dira bertzeo ilumila. Behas, uh, sarka, sekulako gara pena ezautzen du. Gaurri gu neuneko ikasle, neuneko amara e, bela, eskolatzen dugu iparaldean, eta pasatuko gira iaia ia ogoi dat, emez urtzi dat, emendik amabost urtetan. Behas, hain niz da, sekulako lanada, baina ez gira abelduk, eramanen dugu, instutuziona izatze hori gabe ez ginuke lanore egiten ala. Hala horreta duarekin duan itzarmena, haipatzen zuen uh, gehiago, Pascal uh, Indok, eta beaz, elizeo teknikoaren uh, sedea horai. Asiak gira lan guk buru belarri horetan gira, egiten dugulan uh, lizoa buruz, eta normalean, baina alaizan behar da, bimilata mazazpiko sartzean, uh, beaz, gure lizo profesional uh... Begia eskenatuuko dugu baiionako gaine kaldian. Astapen betean lauehun eta o, fite bostehun, bai profesional eta bai uh, ajoloa juntean sean. eta gutxi gora bera bideto oroko jabo fitegi gaiteko da hamak milun eurokoa. Hara ikasle bostehun ikasleendko izanen da bi.000 eta zazpiko edo bajatu bimila ama zazpiko sartzean irikiko den izeo tekniko begi hori. Abitxu bat angelotik behabeko etorbidea etxia egonen dela somaitorenez goizuntan obren gatik François Domen Zubian, Bayona Miagitze Sentsuan, goizeko behatziek eta amekaka artian eta desbidenatze bat emanen da plantan biztandena. Zokoako gotorlikua berrikuntza eta teknologia gune berria bilakatu nahi dute, itxasua eta zerfari zuzendua, proiektu horri lehen pausua emaiteko, bordale eta euskadiko universitatek itzarben bat, izenpetu dute ego lapordiko idigunearen ego izan. Bere elburua, lehera kiroletako... Eh, le edo et le aktore mes cela que acteur économique qui en battera bat sokoana Akitaniat euskadiko euro euskaldean kokatzen den lugaldea behirrikuntzan bultzatzeko asmoa dute bi universitatek, Endaiatik getariara miliard bat erdi euroko irabazia sortzen du so, uh, sektore horrek. Euskadi ekintza hori lotuko da, baina nainzin proiektua egingarriaden aztertu beharko da. Fernando Plazaola, Euskal Herriko Unibertsitateko Ikerketaren argloko zuzendari hordia bidera ikusten denean, gure parte hartza hiru mailatan egongo den. Aldi betk, nahi dugu, lurralde hau, gure euroregio honen barrenean kokatzen dana innovazio da berrikutza lurralde bat izatea. Hemen, ba, ozean hori loturiko, e, aktivitate ikaragarri daude eta aktivitate horretan enpresak ere badaude. Behar dugu, gazteria daukagu, eta gazterioareko bai formakuntza behar du, baino ez, formakuntza arrunta, ba, izik hemen egiten den Lanari egokitua. Hau da, esan edugu, ba, enpresen beharri zanak betezeko. Eta horrek, onurak hondiak ikarriko ditugu, zelmen bertako gazte di, akanporajun beharrean, bertan galdituko da, gitiziko posibilitetu ditugu zu, eta lurraldearen onurak areagozeko bidea ematen du honek ere bai. Horrek, esan edugu, formakuntzana dituak ara, eta gure ekarpenak horregongo dira. Eta egola, por diko, iriguneak proiektuaren bucheta edo aurre kondurik emana izan, bementoko biurteko epe hartuko dote, delako, plataforma horren proiektua lanseko, sokoako, gotor lekuan, eramezala. Kirolak eta pilota, finala choragarria ikoskida, barda, bizkaia pilota lekuan, lauter diko chapelle ketaren kondu, Urritikoetxea xapeldun, baina zomen minuta lehenago, nokeran zuen bela izaren zela, zeren uh, partidaren uh, lehenpartian eta lusaz irurro jaun eta jabe baitzen, ogoi eta amar hilabazten zuen ere urritikoetxaren kontra, ordenek uste partida finizela, baina ez da finitzen bat ere fini, urritikoetxeak hor sartu baita partidan eta amaretik zuzenki, ogoi eta birat joan da, azken amabikintzeak segidan eginditu urritikoetxeak eta xapela. Jaunzi Eta atzengo izian Euskalikatietan Zuzenian segitzen alazinuten uh, Mila Frankako Lehiaketaren finala Berezkoen artian Bixintxo Bilbao eta Peiola Haldek Irabazi dute Berroi eta Ogoita Iru Alexis Nintxospi eta Thierri Arizmendiren kontra Entzuten dugu Bixintxo Bilbao Partidatik landa Egea ekan biziki ditu sentitu gira gaur, nire ustez, asiratik ongi sartu gira partidan, egitmoa eh, nitzen man dugu. Baina nik uste txirik eta Aleksizak eh, oien partida egin duze, partida goratzen gogorazen bai, nahiz eta betian antzineetik egon, gero partid nik uste puntu ederak izan direla, puntu le lehiatuak, eta ez ez dugu bat partida egisaukan, nahiz eta kanpotiko barba hori durizuen. Egea ekan borokatu gira bukaera arte, bora gero tartetik hori lortu dugu, beraz horra idimaetan zen barba bizkat gestasunarekin okatu dugu baina nikuzte zigik ere psikologopak zitza egin du eta Alexiste Kongila konduta baina biziki kontengira jo utengo len torneoa dira basia milafrangan begoi ohita hiru lagalde Bilbahau irabazle beraz etagarateneko trinkete handori bare garazien altsalde hontan abiatzen da superprestiz leak eta bi partida, da Lehena lau ontan hamile mozondar zen kontra ondotik esaldi be ere osspitalen kontra ariko delarik eta Palan trinketean eskolegiko finalak ere jokatzen ziren, nesketan eh, lehen mailan zagageregko oltzumendi dutage handereak naosi xapeldun begoi ohita haaseen uguñako altzoat eta kometen kontrairaabazi dute mutikuetan luzeaneko laraitxe eta Suzanne izan begoi hoita haaseai uhaldeaneko garai Argindigiren kontra jokatu dute bietan ere kosten duzi ema hitzakango tinkoak izan direla eta rugbian bestalde federal battian angelluk bobin kontrairazioita sei heemazi. Maulek, Galdu, Lombez, samatanen ama sei ogoita bost. Federal, Bihan, Dori Bane Loizunen ausi lan emezanen oita ama goita bat. Eta Derbihan, Endaiak, Irabazidu, Bokaleren kontra ogoi amabi. Nafarroa ere doiduietarik uh, nagusi. Erzuraduren kontra, oita amak, oita zazpi federali duan, Larrexorok irabazi oita bor sorzi aramitzen kontra, Azparne, Pongolon erina horxitu oita sorzi oita bi, Donapalio, Ketxian, Galdu, Aezbayonen kontra, Beatzi, Amort, eta Zuzenian, Eman duguna euskal, iratietan, Barko Shek irabazi dola, Mugeraren kontra, oita sei, eta Amabi, azken izbatoko itarazteko, egun telebistari gabeko, eguna dela, utzi telebista, beraz, eta egun eta... Entzun, Euskal Iratiak, goazela izina, goiz berri saioarekin, zoekin, Kristof eta Batiketa, egunta berroita amak, estatu buru egun, kop ogoita bataren idikitzeko. Eta bendoaren ameka, arte, elkartuko dira, berotze klimatikoaren mugatzeko helburuarekin, Big gradutara nahi dute mugatu biuna aitzzin juridikoki BT beharrak sortzen dituzten neugik hartzeko hor direla itzemandu eman Loja Fabius, Frantzeko atzegi ministroak, berri guste mekanismo bat ere plantan ezagina nahi da, bost urte eta azken gea dirtatzea izanen da aberattzenak aberattzenak Egialdea aberattzenak miliard dolar itzeman dituzte Egialde pobre heen laguntzeko ekonomia karbonoz pobre bati buruz, Kajikan mementu hortan iztiloak izan dira, elkajetaratzeak baziren lehenik, lagialdi egoerak ekarri debe, debekuaren parean, zonbait zu gaizki pastu dira, eunta irutenoita amalau pertsona polizialen esku. Turkia eta Europak batasuna adostu dira errefusiatuen gaian. Irru er, miliard euro emanen dizkio Europak batasunak Turkiari jende jarriuen kudeatzeko eta bereziki bikakotzbiri milioi sirriak errefusiatuen hartzeko ordainean bizabaimenen liberalizazioa Turkiaren eta batasunean sartzeko prozesua berriz abiatzea itzeman diete Turkiarek eta burkina fasona legebiltzageko haut eskundeak eragan dira arrazorik gabe. Hogeitu dauntan estatu kolpe bat bizi izan due egialdeak jendege generalaren eskutik, parte hartzea usaien baino gora saagoa izan da ehuneko bergoita haagetatik gora.